Nu, nu gör vi ett litet test här med High Recorder på A-datorn som vi har fått tillbaka programmet High Recorder som vi hade förut och det har krånglat men nu har jag fått tillbaka det och det verkar fungera efter en omstart och här har vi en klocka som visar korrekt tid också. Så nu testar vi här och den här klockan är korrekt också. Jag har lite andra program med eller utan sådana här klockor. Men man måste ju ha en klocka som stämmer överens. Jag vet att det var ett program en gång jag har här som visade fel, lite fel tid på den här klockan. Så att nu funkar här i här. <här> Nu funkar den här, här rekorder på a med med headset. Så det är absolut det bästa. Nu släppte vi pausknappen här. Nu är vi på testet igen här. Vi lyssnar på Borås också live här. 25 mars 2013. Uh, testing, testing. Och vi var faktiskt ute idag. Vi ringde till Yammy. Sen var vi hämta lite mot dig, och sen gick vi till Ika. Sen gick vi lite grann i de norra delarna av den stora hålan. Långsytan. Det är enorma folkmassor ute på stan här. Sol värmde lite, men det var väldigt kalla vindar. Solen försvann, så bäre det kallt som höll på frysta skartenose. Och sen var det motvind och storm. Stormvindar. Och England har ju någonting fruktansvärt oveder också. Polarens svinkallt och strömlöst hade varit och de håller på frys Och Marie Edenhager Har blivit bortröstad här Jag tyckte hon hade vunn, fått De förtroende men det var tydligen någonting annat Åh ja. oh, uh, Och Fabougeor han är ju bög Och gillar svarta Men Här är parfym Ja det var en bensprattel Men det tog vi bort Men ja, man kan nämligen lyssna på Borås live här på en adress som spelas upp direkt på webbläsaren. Ja ja, efter massa konstigheter här så har vi i alla fall uh, high recorder tillbaks igen. Program kan krångla. Tyvärr har jag ju en försämring nu på devcher.com. Där fick man ju 5 gigabyte från början och sen var det 20 gratis. Och 20 gigabyte tar man då va. Men äh, Där hade man 200 megabyte stora filer Och nu är det bara 50 Så det är ju inte mycket Man man använda ForSharedArchive.org På Domatic också kan man använda Så man får inbäddade grejer Men DriveShare har blivit en försämring De hade också ett uppskickningsprogram Därför som tog alla filerna i en, en hel mapp Men äh, det ingår inte i gratisutbudet längre så att det här är ett test, och jag vet att den här klockan som är på High Recorder-programmet, den fria versionen, den är korrekt. Och det är mycket viktigt det, att man ska kunna tajma in. Eh, som jag sa på de andra pro-inspelningarna här på de andra programmen, så var det en störning nu på lördag den 23. Men eh, det finns ingen störning på den här originalinspelningen som jag har. Men i sändningen så var det en störning. Och sen har det inte varit så lyckat heller med den här lösa mikrofonen. Det var den första lördagen i mars månad mellan 17 till 18 som jag körde med ett headset. Och det lät ju mycket bra. Sen var det inställt också så jag har haft någon löst mikrofon på sidan här som ligger här men det låter inte så bra där. Ett headset är mycket bra. Man har ju mycket bra medhörning och mikrofonen ligger mycket nära munnen. Så att det är mycket lyckat. Ett enkelt helt är, man fungerar mycket bra. Så att här hör man sig själv och medhörning. Det är bara det att det ligger på A-datorn här, en gammal rackare. GBMXp P från början på 2000-talet va ganska seg sak med lite halvdåligt minne och det finns inte så mycket inlöst i den datorn men det går ju att spela upp också från äh, lagrade medier Så jag satt i ett mest test det här och nu fungerar High Recorder igen på A-datorn så jag tänkte faktiskt använda den för kommande produktionen här här får man den bästa Ljudkvaliteten på mikrofonen har inte låtit speciellt bra förut här. Det var ju alldeles för mycket diskant och sen var det någon metallklangor också. Eh, störningen som var, nu den 23, det, den störningen finns inte på originalinspelningen överhuvudtaget. Så att det låter ju bra här med den här mikrofonen och det här ett headset här. Och medhörning har man ju så. Och sen när man ska lägga in någonting annat då då får man ju då trycka pause först sen får man gå in på options och byta in signal då man kan lägga in till exempel line in från yttre källa eller det som heter äh, wave midi och och, är cd står det väl, va det är det som spelas upp på datorn och då kan man lägga upp någonting som finns som uh, medielagring uh, nu har vi de sista dagarna här i alla fall i mars månad här och uh, sen går man över till april månad jag såg här att en förrätta arbetskollega här Bettan på Facebook får tillbaks på skatten hon har fått sin deklaration och där väntar vi också på jag har faktiskt fått 6 000 en gång tillbaks på skatten och så ibland har det varit lite mindre och så men de sista åren här har det legat på tror jag, en 3 000 ungefär va, ungefär någonting där så det är några tusen jag har fått tillbaks faktiskt på skatten i början på juni här, jag väntar på deklarationen och det ska tydligen vara sista gången också. De skickar ut de här deklarationerna. I framtiden blir det så att. att uh, om allting är korrekt så får man ingen deklaration. Va? Eller hur fasen det var. Själva den här blanketten. Men deklarerar alltså. Det kan man göra via telefonen. Eller via internet. Och jag vet inte var, var någonstans i långsiktet. Om man lämnar in den här deklarationsgrejen. Alltså. Måste jag säga här. Men det, det gör man alltså via telefon eller på internet. Men eh, om man ska lämna in en sån här blankett. Eh, nu vet. vad gör man det någonstans i Långsutten? Det är så länge sedan som man gjorde så med en blankett. Att man lämnade in den till myndigheten i någon sån här låda eller vad det var. Då det, det stå där vid skattehuset också som det hette förr i tiden. På Götgatan och, och med så här varselvästar. <laughs> Och få komma kom i sista minuten och lämna in det där. Men. Ja det är nya tider så att det går ju via telefon kan man göra också. Det har jag gjort. faktiskt gått rätt bra. Eller via internet men det det enklaste. Ja, ja, Det var ju kul att få tillbaka High Recorder. För det var just det programmet som jag vill ha tillbaka här. Det är ganska viktigt att man har en klocka som visar inspelningen och framförallt att den klockan också går korrekt. Det finns ett annat program här som har en klocka men den är inte riktigt korrekt. Den visar lite fel och då blir det inte bra. Man måste kunna tajma in verkligen korrekt tid alltså på den programtid man har. Man kan även spela in också faktiskt och även på det här programmet med timer. Så att den, in, den spelar, börjar inspelningen på en angiven tid och slutar också på en angiven tid. Ungefär som en direktsändning att man får en tid att passa. Och så måste man ändra in signalen också där. <kör> Men då har vi tillbaks med High Recorder på A-datorn faktiskt. Och här är vi sånt ljudkort också att man kan ansluta. Tyvärr har jag Svex externa ljudkort på B och C-datorn och där är det två ingångar. Men man kan bara få en signal på en ingång. Men om man spelar in i mono så spelar det ingen roll att man får bara på en signal, en, en kanal. I månoläget så får man i alla fall på två kanaler. Och laptopen har jag inte fått någon mikrofon att fungera. Inte ens på original ljud, Det inbyggda ljudkortet här. Jag har ett externt där. Men där får man inte fram någon mikrofon. Eller line in. Så att det går inte att spela in. Eh, alltså, med någon mikrofon där alls. Eh, sen kan man väl. Ja. Men som sagt två. Man kan spela upp medier från någon sån här lagringsplats kan man göra. Men som sagt vad så fungerar det här programmet i Anhigh Recorder. De andra programmen här de är inte riktigt lika bra. Det är ett program som bara tar signal från mikrofon och in, inte någonting annat. Då ska man ju bara prata i mikrofon hela tiden. Då kan man ju inte lägga in någon musik eller, eller några inslag eller någonting. Det är ju bara mikrofon bara. Bara tal måste kunna mixa in någonting annat va så att man kan trycka på en pausknapp och byta in signalen då ja men äh, det är ju så att vå våren brukar vara kall och nu kan vi läsa här att England eller delar av England och Skottland och Wales och Irland har väldigt äh, mycket snö alltså strömlöst och väldigt mycket snö och Väldigt kallt och kraftigt blåblåst och allt vad det var Så att skolor hålls stängda och så. Så att det är ovanligt eh, bistert. Australien har ju drabbats av virvelstormar också va. Så det är mycket. Och folk får ju närkontakt med vargar här också. <laughs> Stora vargar som, som de ser och filmar till och med. Det var en kvinna här i någonstans i Dalarna som hade en varg bara 6 meter bort. Och den tittade på henne. Och sen när hon lyckas filma den så hade den redan tagits ut på en sjö där. Eller på isen. Så att det var ju synd att hon inte kunde filma en varg så på så nära håll. Men det är mycket vargkontakter folk har. Eller möter med varg. Men, men när de sticker iväg sådär så, där så det är det är naturligt att de ska försvinna. Så att de, de ska inte gå emot människor så att säga. Gå till attack på dem sådär. Det, det, det förekommer väl inte. Man har ju läst mycket konstiga saker faktiskt ibland där. Men det här är bara ett äh, lite tekniskt test. Det har inte riktigt varit så bra med äh, de senaste inspelningarna här med för mycket diskant. Och sen har den här mikrofonen legat ganska långt borta. Så att jag har hörts ganska svagt där. Tyvärr så var det en, en märklig störning nu på sändningen den 23. Och den störningen finns inte på originalinspelningen alls. Och det ligger inte de här cd-skivorna som har skickats i studion som inte heter Studio 10 utan någonting annat. Det är alltså inget som helst fel på de här cd-skivorna när jag lyssnar igenom dem. De låter helt normalt men ibland har det varit helt omöjligt att, att spela upp dem i själva sändningsstudion. Och det finns inget fel på dem när jag lyssnar igenom dem. Och jag kan bara tänka mig att det är gamla cd-spelare som är slitna helt enkelt. Som inte läser de här lite nyare audiosederna som är brända. Man kan skylla på posten eller, eller någonting sånt. Men det finns alltså inget fel på dem. Men det bästa är att spela in här på A-datorn med headset. Och mikrofonen ligger mycket nära munnen och man har medhörning. Och sen trycker man bara paus och sen byter man in signal och vi spelar upp från en cd-skiva eller spelar upp från med, lagrad media på någonstans på internet så kan man spela upp det. Det finns också lite grann inlagt på den här gamla ja, datorn. till exempel lite grann några program där från Medardagens radio jag försvann ju sen från närradion ja. jag, var ju, jag var ju med där i en tävling Jag vann Jag vet inte vad det var för tävling Men jag vann i alla fall Jag var ju även med på Sams närradio På 80-talet och vann en tröja jag fick komma ner på Gotlandsgatan Där på Studio 88 som fanns då Och Medjardalens rollselskap Var någon tävling Jag kommer inte ihåg vad det var Men jag vann i alla fall en vinylskiva Med Björn Schiffs jag var också på 80-talet faktiskt ute på Vega i Haninge och vann en tävling Jag lyssnade nämligen på Radio Västmanland i min lilla cirkusvagn där som hade varit en cirkusvagn och eh, det var en tävling och jag visste ju svaret och eh, jag fick inte ha någon telefon i den här lilla stugan längre så att eh, det hade gubben tagit bort telefonledningen som gick där i luften utan jag fick eh, gå ner till eh, Stora stugan och hoppas att ingen annan hade varit före mig och jag ringde till Västerås till Radio Västmanland Sveriges Radio Västmanland och det visade sig då att jag sa det rätta svaret och jag fick vänta lite och sen kom jag ut i sändningen jag kommer inte alls ihåg vad det var men rätt svar var i alla fall och det var jag som ringde in där och fick prata på Sveriges Radio Västmanland i Västerås på 80-talet utifrån haningen. Och jag vann en fin tröja som det stod Radio Västmanland på. 100,5 MHz. Och så var någon sån här teckning utan någon mikrofon och sånt här häftigt va? Så stod det Radio Västmanland där. 100,5 100 MHz stod det FM. Och den har jag ju inte kvar. Så Det är ett litet minne det där utifrån Haninge. Där man ju var ungefär i 30 år. Man kommer ihåg när de byggde dubbelspår också på järnvägen som var där. Kommer vi ihåg de här gamla, gamla tågen som gick där en gång i tiden med lok och bruna vagnar. D-Lok var det väl då. HG-Lok också. B6-vagnar hette det då. De stannade vid små stationer. Dreviken och Vega drogs in 1973 där. Jag har ju sett gamla bilder här från till exempel Dreviken stationshus där med tågklarerare och tågmöten och grejer. När det blev eldrift där i början på 60-talet. Och här i långsyttan har det funnits en järnväg. Men det ska vi inte ta upp här. Utan här är bara ett litet tekniskt test. Så att vi avslutar. Och sen ska jag ta och skicka upp den här ljudfilen. Men tydligen är det så att vi måste ha det här. Den här gamla datorn, A-datorn igång. Och spela in med ett headset här. För då, då låter det bra. Då blir det bra kvalilutta på ljudkvaliteten <kör> och då hörs jag starkt och fint man får inte ha så här ni hör här att det blir lite lite överstyrt där och här nere här nere så är det väl nästan lite lågt man kan dra upp där man kanske kan dra ner där och så dra upp så här också men drar man upp den här för mycket så ja då hör man det blir lite fluttrigt. Den kan också ligga i topp, men då man den ner där istället. Men den ska ligga ungefär i mitten där och den ska väl ligga ungefär så ja. Det har man här med medhörningen. Så att vi avslutar här.